56. Бункер 17. Короткий кінчик мідного дроту старчав під прямим кутом до інших дротів. Мов сходовий майданчик, що відгалуджувався від великих сходів, плоска і тога спіраль. Коли Джуліета взяла кінці дроту кінчиками пальців та почала з'єднувати їх, ця колючка вп'ялася їй у шкіру. Вкусила, мовлю, люта комаха. Джуліета вилаялась і потрясила рукою. Ледве впустила другий кінець дроту, він упав би на кілька поверхів нижче. Жінка витерла крапельку крові об сірий комбінезон, нарешті з'єднала кінці і закріпила дріт на поруч, щоб не натягувався. Досі не розуміла, як він розірвався, але в цьому клятому поруйнованому бункері все виходило з ладу. І її здоровий глузд був найменшою проблемою. Джульєта перехилилася через поручя і поклала руку на переплетіння труб на бетонній стіні над сходами. З глибини віяло холодним протягом. З рукою жінка спробувала відчути вібрацію труби, якою мала б текти вода. «Є щось?» – гукнула вона до соло згори. Здавалося, труби ледь здригались, але це міг бути просто її пульс. «Здається так!» – тонкий голос соло луною докотився знизу. Джуліета спохмурніла і зазирнула у освітлену шахту у проміжок між крицевим поручем і суцільним бетоном. «Доведеться йти і дивитися самій». Залишивши свій маленький набір інструментів на східцях, нема кому причепитися об нього, Джульєта кинулася в глиб бункера, перестрибуючи через дві сходинки. Електричні дроти і довга мережа труб з'явилися у полі зору через однакові проміжки часу. Шматки пурпурового скотчу позначали кожне з'єднання, яке вона змайструвала та прикріпила власноруч. Поряд із її водогоном з'явилися кабелі. Вони бігли від самого АйТі і живили ультрафіолетові лампи нижніх ферм. Джульєта міркувала, хто налагодив цю мережу. Це був не Соло. Друти натягнули в перші дні падіння 17-го бункера. Соло просто пощастило пожати плоди чиєїсь тяжкої самозреченої праці. Тепер ультрафіолетові лампи слухалися своїх таймерів, зелені рослини озивалися на поклик і зацвітали. Крізь затхлий дух нафти і газу та плісняви у застояному повітрі можна було відчути насичений запах рослин, що буяли без нагляду на кілька поверхів нижче. Джуліети спинилися на майданчику 136-го, останнього незатопленого поверху. Соло намагався попередити її, і намагався розповісти проповідь, поки вона осилкувалася проковтнути клубок у горлі, розглядаючи зображення масивних ескаваторів на плані, що висів на стіні. Дідько, вона мусила здогадатися проповідь і без його попередження. Волога постійно просочувалась і в її бункер. Глибші поверхи були розташовані нижче рівня грунтових вод. Без електрики, яка живила насоси, вода, звичайно, потрапляла в бункер і затоплювала поверх за поверхом. Джульєта сперлася на поручі майданчика і перевела подих. На 12 сходів нижче стояв Соло. Це було єдине місце, на яку вони з такими зусиллями змогли звільнити з-під води. Майже три тижні тягли дроти і труби, вичищали якусь частину нижніх гідропонних ферм, шукали насоси, скеровували потік води до систен на водоочисному заводі. Та все, чого досягли, одна суха сходинка. Соло озирнувся і посміхнувся Джулієті. «Працює, Геш!» – він почухав розкошлану голову. В бороді було повно сивини, але молодецький захват, мов би, заперечував його вік. Його запитання, сповнене надії, зависало в повітрі, мов туман, що клубочився в холодній глибині. «Працює, але цього недостатньо», – відповіла Джулієта, роздратована повільним темпом. Глянула через поруче повзносаки знайдених чобіт на виселкову плівку поверх води. Лискуча поверхня не зрушилася. Крізь той шар бруду моторошно світилися зеленаві аварійні лампи на сходах, і це примарне світло під водою довершувало жахливу картину мертвого бункера. Раптом Джульєта почула, як у трубі щось кволобулькнуло. Навіть здалося, що в глибині під розлитими нафтопродуктами справді гуденасос занурений у воду на 3,5 метри. Жінка спробувала подумки змусити воду піднятися тією трубою на двадцять поверхів вище, пов сотні з'єднань аж до великих порожніх цистерн за воду. Соло кашлянув у кулак. А якщо встановити ще один, Джуліята підняла руку, щоб він замовк. Подумка робила розрахунки. Важко вирахувати об'єм восьми поверхів машинного, там стільки коридорів і приміщень, невідомо, чи всі вони затоплені але Джульєта могла приблизно уявити висоту циліндричної шахти сходів від соло до турнікетів. Один насос за два тижні знизив рівень поверхня майже на 30 сантиметрів. Залишилося 25 чи 27 метрів. Якщо працюватиме ще один насос, це розтягнеться майже на рік. Залежно від рівня затоплення проміжних поверхів, можливо, і набагато довше. На усушення самого машинного могло піти втричі або у четверо більше часу. «То як щодо ще одного насоса?» – повторив Соло. Джуліета відчула нудоту. «Навіть якщо вони встановлять ще три маленькі насоси з гідропонних ферм і ще три водогони з труб і дротів на все, витратять не менше року, а то й двох, поки бункер не стане цілковито сухим». Джуліета не була впевнена, чи зможе витримати рік. Уже за кілька тижнів у цьому безлюдному і занедбаному бункері, наодинці з напівбожевільним чоловіком, вона почне чути шепіт, забувати, де залишила якісь речі, знаходити увімкненим світло, яке точно вимикало. Або Джулс потроху втрачатиме глузд, або Соло почне розважатися, змушуючи її так думати. Два роки такого життя, а дім так близько і так немислимо далеко. Джуліета перехилилася через поруччя, відчуваючи, що її справді отут -от знудить. Зазираючи вглиб по своє відображення в масляній плівці, вона раптом замислилася про ще більш ризиковані варіанти, страшніші навіть за два роки майже цілковитої самотності. «Два роки!» – сказала вона соло, мов би, виголошувала смертний вирок. «Два роки! Ось скільки ми витратимо на все це, якщо поставимо ще три насоси. Мінімум шість місяців на сходи, а далі ще повільніше. Два роки!» Проспівав Соло. «Два роки, два роки!» Він поляпав чоботом по зануреній у воді наступній сходинці, пускаючи хвилі і викривляючи відображення Джульєти. Потім крутнувся на місці і втупився в неї. «Це дрібниці!» Джульєта спробувала здолати власний вічий. «Два роки тут. Ціла вічність. Та й потім, що вони знайдуть там, унизу? У якому стані буде основний генератор? Чи ескаватори?» Машина, занурена у воду, зберігається, поки до неї не дістанеться кисень, але щойно насоси оголять її, почнеться корозія. Усьому корисному, що було внизу, загрожував кисень, що в'їдався у мокрий метал. Машини та інструменти потрібно буде негайно висушити і змастити. А працюючи лише вдвох... Джульєтта з жахом побачила, як Соло нахилився, помахав рукою, щоб відігнати масляну плівку на поверхні води біля ніг, а тоді набрав у перегорщі смердючої брудної рідини. Гучно і радісно сьорбнув. Гаразд, навіть безперервно, самотужки рятуючи машини, вона нічого не встигне. Можливо, вдасться запустити запасний генератор. Роботи буде менше, а енергії більш, ніж досить. Що робитимемо два роки? спитав соло, долені, обтираючи бороду. Вона похитала головою. Ми не чекатимемо два роки. Уже цих трьох тижнів у 17-му бункері для неї було забагато, проте цього Джуліята не озвучила. Гаразд. Знизав плечима чоловік і загупав нагору в своїх завеликих чобутях. Його сірий комбінезон теж був бахматий, мов би підліток і досі намагався носити одяг пошитий на батька. Він підійшов до Джульєти, яка стояла на майданчику, посміхнувся і крізь мокру бороду. «Здається, в тебе є інші проекти!» Щасливим голосом припустив він. Джульєта мовчки кивнула. Будь що, над чим вони вдвох працювали, ремонт мокрих дротів, давно померлого насоса, удосконалення ферм чи заміна резисторів у лампах, Соло називав проектами. І не приховував, що обожнює проекти. Джуліета вирішила, що це залишилося в нього здавна, такий собі механізм виживання, вироблений за час самотності. Завдяки цьому він брався до будь-яких завдань із посмішкою, а не з жахом. О, «Це чи маленький проект?» зітхнула Джул'єта, вже відчуваючи страх. Подинки почала складати перелік інструментів і матеріалів, які необхідно буде знайти дорогою нагору. Соло засміявся і заплескав у долоні. «Чудово!» – сказав він. «Назад у майстерню!» Він підняв палець над головою, вказуючи на довге сходження, яке на них чекало. «Ще ні!» – заперечила Джульєта. «Спочатку пообідаємо на фермах. Тоді треба буде зайти у відділ постачання і дещо взяти». А потім мені потрібно деякий час побути на в серверній. Вона відвернулася від поруча і глибокої шахти, заповненої сріблясто-зеленою водою. Перш ніж ми почнемо працювати, я хотіла б поговорити з деким. «Поговорити!» – Соло закупили в губу. «Тільки на телефонуй! Ти Те весь час старчиш біля тої ідіотської штуки!» Джуліета не звернула уваги на його слова. Вийшла на сходи, почала підійматися довгим шляхом до IT. «У п'яте за три тижні». Звісно, Соломеєра вона за багато часу проводила там, намагаючись зателефонувати, слухаючи нескінченні гудки в наушниках. Знала, що це божевілля, що вона потроху втрачає глузду в бункері. Та коли сиділа позад того порожнього сервера з мікрофоном біля губів, відгородившись від усього наушниками, просто відчуваючи, як дріт пов'язує її мертвий світ із тим, у якому ще залишилося життя, це був найкращий спосіб остаточно не збожеволіти в бункері номер 17.